Basme în limba română. Prințul fericit. Într-o zi, în rai, Dumnezeu i-a găsit pe doi dintre slujitorii săi stând degeaba. Păreau nefericiți. Hei, suntem în rai aici! Nu se poate să fiți nefericiți? Care este motivul nefericirii voastre? Nu avem nimic de făcut. Stăm degeaba, de aceea suntem nefericiți! Bine, zburați pe pământ! Găsiți cele mai bune două lucruri dintr-un oraș și aduceți-mi le! Și astfel, slujitorii lui Dumnezeu au zburat prin rai pe pământ. Statuia se afla în inima orașului. Era acoperită cu aur. Ochii erau făcuți din safire albastre. Pe curaua de la mijloc se afla un rubin prețios. Era un exemplu pentru toată lumea despre cum să fii fericit. Astfel că o numiseră Prințul Fericit. O, oh, dragul meu, de ce plângi? Trebuie să fii fericit, la fel ca Prințul Fericit. Curând a venit iarna. Soarele era la apus și o rândunică își căuta adăpost pentru noapte. A zburat aproape de statuie și s-a gândit Pot să rămân la picioarele statuiei pentru o noapte Nu o să-mi fie frig aici Așa că rândunica a rămas acolo, sub statuie, între cele două picioare Nu a trecut mult și a căzut pe ea o picătură de apă Pasărea s-a uitat către cer, dar cerul era senin De unde a venit picătura asta de apă? Nu plouă! Și cea de-a doua picătură a căzut pe ea Rândul a rămas mirată. S-a hotărât să-și găsească alta de post Așa că a zburat, s-a uitat la statuie și ce să vezi? Statuia plângea. Hei, de ce plângi? Ești prințul fericit! Nu, nu mai sunt. De ce? Ce s-a întâmplat? Pe vremea când eram în viață, eram foarte fericit. Stăteam în palat și nu ieșeam niciodată afară. Pe timpul zilei mă jucam în grădină, iar seara dansam. Eram ca orice altă ființă umană. Aveam și o inimă așa cum aveți voi toți. Îmi trăiam viața fericit acasă, fără să știu ce se întâmplă în afara zidurilor palatului. Eram foarte mulțumit în lumea mea mică și de aceea m-au numit Prințul Fericit. Dar acum că sunt mort și m-au pus aici deasupra orașului, pot să văd și partea urâtă a lucrurilor Pot să văd oamenii și suferințele lor Chiar dacă inima mea este din fier acum, încă pot să simt tristețea lor și de aceea plâng oh, și acum de ce plângi? Văd o femeie care locuiește puțin mai departe de oraș. Este prea săracă să-și hrănească pruncul. Coase o rochie pentru una din doamnele reginei, pentru un dans la palat. Băiețelul lui plânge, fiindcă e foame și e bolnav. Dar femeia nu are nimic să-i dea de mâncare. Poate să-i ofere doar apă de la râu. Oh, ce păcat! Vrei să-i duci femei, rubinul meu? Are mari nevoie de el. Eu trebuie să plec în Egipt! Toți prietenii mei au migrat acolo, fiindcă aici e iarnă, iar în Egipt e cald! Te rog, fă-mi această favoare! Hmm, bine! O să rămân cu tine noaptea asta, iar mâine dimineață o să mă duc acolo! Îți mulțumesc, prietene! A doua zi dimineață, rândunica a luat rubinul prințului, și și-a luat sporul în direcția pe care o indicase acesta Pasărea a zburat deasupra orașului Iar apoi deasupra palatului A dat cu ochii de câteva fete care dansau Și de o frumoasă fată care stătea la fereastră Aș vrea să primesc rochea într-o zi sau două De ce e atât de mult timp acelei femei să o coasă? Rândunica a zburat deasupra orașului, a traversat râul și a ajuns într-un sat, unde a văzut o femeie care dormea în căsuța ei. Rândunica a pus rubinul pe masă. Apoi a zburat în jurul patului, deasupra băiețelului. Simțind curentul de aer deasupra feței, băiețelul a adormit. Rândunica s-a întors înapoi la prinț. Pe drumul de întoarcere către oraș, s-a oprit la râu, fiindcă îi era foarte sete. Pe când pasăra bea apă din râu, a fost observată de un scriitor care s-a gândit... Apoi rândunica s-a întors la prinț Iar scriitorul s-a întors la casa lui Cu o poveste în minte E ciudat! Îmi e cald, deși afară e frig Este căldura faptei bune pe care ai făcut-o azi Da! Ai dreptate! O să plec mâine în Egipt Nu pleca! Te rog, am nevoie de încă o favoare din partea ta Nu! Acum ce mai e? Departe de oraș, văd un scriitor care scrie un roman, însă nu poate să-l termine, fiindcă moare de foame. Și nici nu are focul făcut în cameră. Locuiește într-o cameră mică, la mansarda unei case. Atunci, ce vrei să fac eu? Unul din ochii mei și dai-l lui. Ochiul tău? Nu pot să fac asta! Vă rog! o piatră prețioasă din India. Îl va ajuta pe scriitor să aibă o viață frumoasă. Bine! O să rămân cu tine noaptea asta și mă duc la scriitor mâine dimineață. A doua zi dimineață, rândunica a scos unul din ochii prințului și a zburat spre casa scriitorului. A găsit cu ușurință casa și a intrat printr-o gaură din acoperiș. Scriitorul stătea la masă, cu capul în jos. Pasărea i-a lăsat piatra albastră pe masă și a zburat mai departe Scriitorul a văzut piatra Scriitorul era fericit că primise piatra prețioasă albastră Când luna s-a ridicat pe cer, rândunica s-a întors la prinț Am venit să-mi iau la revedere de la tine Mâine dimineață plec în Egipt Vrei, te rog, să mai stai cu mine încă o noapte? Aici o să vine iarna, iar în Egipt o să fie soare și cald Trebuie să plec într-acolo cât mai repede Te rog, rămâi, pentru viața unei fetițe Viața unei fetițe? Da, este o fetiță în piață Vindea ouă, dar au căzut pe jos și s-au spart Acum fetița nu mai poate aduce niciun ban acasă Tatăl său are să o bată dacă se întoarce acasă fără bani să o ajut Scoate-mi și celălalt ochi și dă-i-l fetiței Tatăl ei o să câștige bani frumoși dacă îl vinde Astfel nu o să o mai oblige pe fată să muncească Mai degrabă o să o trimite la școală Nu, nu, rămân cu tine Dar nu poți să scoți și celălalt ochi Nu o să mai poți vedea Te rog, fău, te rog Îndunicii i-a părut foarte rău să-i scoată prințului și cel de-al doilea ochi I-a dus bijuteria fetiței și i-a lăsat-o în mână Fata s-a bucurat foarte mult la vederea bijuteriei Ii, ce piatră frumoasă! Și a fugit spre casă Pasăra s-a întors la prinț Ei părea foarte rău pentru el, fiindcă acum prințul nu mai avea ochi Ești un prinț bun! Nu mă mai duc în Egipt! Nu! Te rog, du-te în Egipt! Va fi greu pentru tine să supraviețuiești aici iarna! Nu! Nu te părăsesc! Așa că pasăra a rămas! Îi spunea prințului multe povești ca să-l bine dispună! Prințul se bucura să le audă! Prieten drag, te rog zboară deasupra orașului și spune-mi ce se întâmplă! Asera a zburat deasupra orașului ca să-i spună prințului tot ce văzuse Apoi ea s-a întors la prinț Oamenii bogați sunt fericiți, mănâncă și beau în casele lor Pe de altă parte, cei săraci rabdă în continuare de foame și își caută adăpost Am văzut câțiva copii care îngheață de frig pe timpul iernii Locuiau sub un pod, dar paznicul nu-i mai lasă să stă nici acolo sunt acoperit cu aur veritabil Ial și în parte al celor săraci Nu ar trebui să se chinuie Cu părere de rău, rândunica a luat tot aurul cu care era acoperit corpul prințului Și l-a dat celor nevoiași Aceștia s-au bucurat să-l primească Pot să-mi iau pâine acum? Pot să-mi iau pâine acum? Pot să-mi iau pâine acum Pot să-mi iau pâine acum Iar apoi a început să ningă Întreg orașul era acoperit de zăpadă Rândunica nu a putut supraviețui în acel ger A murit într-o noapte Când prințul și-a dat seama în dimineața următoare Ceva s-a spart înăuntru lui Era inima lui de fier care se frânsese Când oamenii au văzut pasărea moarte la picioarele prințului S-au plâns autorităților Câțiva funcționari au venit să-l vadă nu e așa că prințul arată urât? Ba da, arată mai degrabă a cerșator decât a prinț Și pasărea moartă de la picioarele lui bă, Cine o să strângă mizeria asta? Cred că ar trebui să dăm statuia jos de la locul ei Și să o înlocuim cu alta Au dat statuia jos și au dat foc Însă, inima frântă a statuii nu a ars. Așa că au aruncat-o. După câteva zile, slujitorii Domnului s-au întors în rai cu două lucruri și i l-au oferit lui Dumnezeu. Ce mi-ați adus? Era o rândunică și o inimă frântă de fier. Dumnezeu i-a întrebat de ce erau acelea cele mai bune lucruri din tot orașul. Slujitorii au răspuns că inima ea parține statuii Prințului Fericit. Ați făcut treabă bună. Într-adevăr, acestea sunt cele mai bune lucruri. O să le țin în grădina mea. Rândunica va cânta cântece frumoase, iar Prințul Fericit va sta în orașul meu de aur.